Klima aldaketa munduan eta gizateriaren etorkizunean eragin handiena izan lezaken arazoa da Eguneroko albisteak eta aurreik uspenak entzuten ditugu normalean txarrak Orain berriz, zientzialari talde batek uste du teknologiak ekar lezakela konpon bidea Juan Josan Miguel 2008an mundu guztiko zortzi mila zientzialarik eskutitza iratzi zuten adimen artifizialaren ez, erritarrak o hartarasteko. zioten makinak teknologia arriskutsuak izan zitseztela eta gure espezia bera fundament dira iramantesaketela. Stephen Hawking fisikariak iritzi oli zeukan, berak zion adimen artifiziala izan litekla giza razari gerta zequilloken oneda. Edo txarrena. Ora Berriz ikerlerri eta zientzialari talde batek Ekonomia Mundu Foroan argitatu duen iratzian dio, adimen artifiziala bere tresnagustien bidez, big data, algorimoak eta kode irikien garatzaileen bitartez, hala larrienen konponbidea eta litekla eta bidebatez planeta salbatu lezaquela. Hortarako 8 lagundu gaitzakete aurrerape teknologikoek. Autoelektriko eta autonomoen roan, energia sare berrietan nekazaritza adimmentsuaren bitartez, Euraldi irarpen zehatzagoak eginez, ondamendi naturalei erantzun hobeak emanez hiri elkartu eta jasangaarriak eraikiz, garrenttasun digitala eta zientzia garatuz. Teknologia ondolabilitat diotea dituhauek gaur egun konponinaak diruditen arazoak bideratu genitzake.